Анатолій Рибаков, Кортик, Повість, Видавництво Молодь, Київ 1956 рік. Малюнки художника О. Верейського. Частина перша, Ревськ, розділ перший, зіпсована камера. Мешко тихенько встав з дивана, одягнувся і вислизнув на ганок. Вулиця, широка й пуста, дрімала зігрітим раннім ранковим сонцем. Лише перекликали з півні та зрідка з дому доносились кашелі сонне бурмотіння перші звуки пробудження в прохолоднуватій тиші спокою. Мешко ж мури в очі щулився, його тягло назад у теплу постіль, але думка про рогатку, якою хвастався учора рудий Генка, примусила його остаточно розворушитися. Обережно ступаючи по рипучих дошках підлоги, він пробрався в комірчину. Вузька смужка світла падала з маленького віконця під стелею на приставлений до стіни велосипед. Це була стара збірна машина на спущених шинах, з поламаними іржавими ржавими спицями, і розірваним ланцюгом. Мешко зняв порвану з латками різних кольорів камеру, що висіла над велосипедом, вирізав складаним ножиком з неї дві вузенькі смужки, і знову повісив так, щоб не було видно вирізу. Він обережно відчинив двері, збираючись вийти з комірчини – та раптом побачив у коридорі Поливого, босого, в тільняшці, з розкуйовдженим волоссям. Мишко причинив двері і, залишивши маленьку щілинку, притаївся, спостерігаючи. Поливой вийшов у двір і, підійшовши до покинутої собачої будки, уважно оглянувся навкруги. Чого йому не спиться, думав Мишко, і оглядається якось дивно. Поливого всі звали товариш-комісар. У минулому матрос, він і досі ходив у широких чорних штанях і в куртці, пропахлі новим димом. Це була висока кремезна людина з русявим волоссям і лукавими веселими очима. З-під куртки на ремінці у нього завжди тиріпався нога. Всі ревські хлопчаки заздрили Мешкові. Адже ж він жив у одному домі з Полевим. «Чого йому не спиться?» – продовжував думати Мешко. «Так я з комірчини не виберусь». Полевой сів на колоду, що лежала біля будки, і ще раз оглянув двір. Допитливий погляд його ковзнув по щілені, в яку підглядав Мешко, по вікнах будинку. Потім він засунув руку під будку. Довго ниж порив там, очевидно, обмацуючи щось. Далі випростався, встав і пішов знову в хату. Заскріпіли двері його кімнати, затріщало під важким тілом ліжко і все стихло. Мешкові не терпілося змайструвати рогатку, але... Що шукав поливой під будкою? Мишко тихенько підійшов до неї і зупинився, щось роздумуючи. Подивитись, чи що? А що, як помітить? Він сів на колоду і оглянувся на вікна будинку. Ні, недобре. Не можна бути таким цікавим, думав Мишко, взапалав і колупаючи землю. Він засунув руку під будку. Нічого тут не може бути. Йому просто здалося, ніби поливой щось шукав. Рука його шарила під будкою. Ну, звичайно, нічого. Тільки земля і слизьке дерево. Мишкові пальці попали в щілину. Якщо тут і сховано щось, то він навіть не подивиться. Він тільки впевниться, чи є тут що, чи немає. Він намацав у щілині щось м'яке, подібне до ганчірки. Виходить є. Витягнути. Мешко ще раз оглянувся на будинок, потягнув ганчірку до себе. І, розгрібаючи землю, витягнув з-під будки з горток. Він струсив з нього землю і розгорнув. На сонці блиснув сталевий клинок кинджала Куртик. Такі куртики носять морські офіцери. Він був без з трьома гострими гранями. Навколо побурілої кістяної рукоятки звивалася бронзовим тілом змійка з відкритою пащею і загнутим догори язичком. Звичайний морський кортик. Чому ж поливо його ховає? Дивно, дуже дивно. Мешко ще раз оглянув кортик, загорнув його в ганчірку, засунув знову під будку і повернувся на ганок. З гупанням падали на землю дерев'яні бруси, що ними підпирали ворота. Корови, помахуючи хвостами, повільно і статечно приєднувались до череди, що проходила вулицею. Череду гнав пастушок у довгому добосих п'ят порваному сір'яку і смушевій шапці. Він кричав на корів і хвацько ляскав батогом, який волочився за ним у поросі, як гадюка. Сидячи на ганку, мешку майстрував рогатку. Але думка про кортик не виходила у нього з голови. Нічого в цьому кортику немає, хіба що бронзова змійка? І чому поливой ховає його? Рогатка готова. Це буде краще, ніж у Генки. Мешко вклав у неї камінчик і вистрілив по горобцях, що скакали на дорозі. Мимо. Горобці знялися і сіли на огорожі сусіднього двору. Мешко хотів ще раз вистрілити, але з хати почулися кроки, стук пічної заслінки, плюс води з цеберки. Мешко сховав рогатку за пазуху і увійшов у кухню. Бабуся пересувала на лаві великі корзини з вишнями. Вона у своєму засмальцьованому капоті – звигнутими від безлічі ключів кишенями. На її заклопотаному обличчі, злегка косячись, щуляться маленькі підсліпуваті очіці. Куди, куди. закричала вона, коли Мешко запустив руку в корзину. І придумаєш брудними лапами. Шкода вже, я їсти хочу, пробормотів Мишко. Встигнеш умийся спочатку. Мишко підійшов до умивальника, злегка помачив долоні. Доторкнувся ними до кінчика носа, подержався за рушник і попрямував у їдальню. На своєму звичайному місці, за довгим столом покритим коричневою квітчастою клійонкою, вже сидить дідусь. Дідусь – старенький, сивенький, з ріденькою борідкою і рудуватими вусами. Великим пальцем він запихає в ніс тютюн і чхає в жовту носову хустку. Його живі в проміннях добрих смішливих зморщок очі посміхаються. І від його сюртука чути м'який і приємний запах властивий тільки одному дідусеві. На століщі нічого немає. Чекаючи сніданку, Мишко поставив свою тарілку посеред намальованої на клейонці троянди і почав обводити її виделкою, щоб замкнути троянду коло. На клейонці з'являється глибока подряпина. «Михайлові Григоровичу поважання!» – почувся за Мишком веселий голос Поливого. Поливой вийшов з своєї кімнати з обв'язаним навколо пояса рушником. «Доброго ранку, Сергію Івановичу!» Відповів Мишко і лукаво глянув на поливого. Мабуть, не догадується, що Мешко знає про кортик. Несучи поперед себе самовар, в їдальню увійшла бабуся. Мишко прикрив ліктями подряпину на клейонці. «Де Семен?» – спитав дід. «У камірчину пішов», – відповіла бабуся. «Ще й на світ не благословилося, а він задумав велосипед лагодити». Мишко стріпенувся і, забувши про подряпину, зняв лікті з столу. «Велосипед лагодити? От так штука!» Ціле літо дядько Семен не доторкався до велосипеда, а сьогодні, як назло, взявся за нього. Зараз він побачить камеру і почнеться халепа. Нудна людина дядько Семен. Бабуся та просто вилає. А дядько Семен скривить губи і читає анотацію. В цей час він дивиться вбік, знімає і надіває пенсне, перебирає позолочені гудзики на своїй студентській куртці. А він зовсім не студент. Його давним-давно виключили з університету за безпорядки. Цікаво, який безпорядок міг вчинити такий завжди акуратний дядько Семен. Обличчя в нього бліде, серйозне, з маленькими вусиками під носом. За обідом він, звичайно, читає книгу, косячи очима і навмання, не дивлячись, підносить до рота ложку. Мешко знову здригнувся. З камірчини почувся грюкіт велосипеда. І коли в дверях з'явився дядько Семен з порізаною камерою в руках, Мишко скочив і, перекинувши стілець, прожогом кинувся геть з дому.